Wir sind jedem Rätsel auf der Spur, wir lösen sie, glaubt mir, nur. Die Ferien hatten mit herrlichem Wetter begonnen. Und so fuhren die fünf Freunde mit ihren Fahrrädern los, um den Sommertag am Meer zu verbringen. Vom Felsenhaus brauchten sie nur die Straße von der Steilküste hinab zur Bucht zu nehmen wo der Strand hinter Sanddünen lag. Oh. Gleich sind wir da. Da vorne ist schon der Weg zum Strand. Aha. Nichts wie hin. Oh, ja. Meereswellen, wir kommen. Juhu. Hey, wer jetzt erst auf dem Strand ist. Äh, okay. okay. Äh, äh, eins, Aha. zwei, zwei Ein. und... Hey. Was denn? Ja? Wollt ihr mit dem Rad durch die äh. Dünen fahren? Ja. Warum denn nicht, Ann? Es gibt doch einen Weg. Ja, aber der Weg ist auch sandig. Mir ist das zu anstrengend. Du kannst ja schieben. Ja, ich kann mein Fahrrad auch hier am Straßenrand lassen. Davon gibt es ja einen Fahrradständer. Macht euer Rennen ruhig ohne mich. Äh, na gut. Okay, gut, dann bis gleich. Ja, viel Spaß. Jetzt aber. ja, Auf die Plätze. Fertig. Ja, los! <lacht> Nachdem N. ihr Fahrrad abgeschlossen hatte, schlenderte sie durch die Dünen zum Strand. Dort hatte es sich Dick bereits auf der Stranddecke bequem gemacht und begutachtete, was Tante Fanny in den Picknickkorb gepackt hatte. Julian und George warfen abwechselnd einen Ball in die Meereswellen. Und ihr treuer Freund Timmy jagte bellend hinterher und brachte den Ball in seiner Hundeschnauze festgeklemmt voller Stolz zurück. Anne legte sich im Badeanzug auf die Stranddecke und genoss beim Lesen eines Pferdebuches den Sonnenschein. Ein glücklicher Ferientag nahm seinen unbeschwerten Lauf. Plötzlich war es früher Abend. Das Wasser wurde zum Baden zu kühl. Die Sonne näherte sich dem Horizont und der Picknickkorb war leer. Zeit also zusammenzupacken und zum Felsenhaus zurückzukehren, wo Tante Fanny sicher schon das Abendessen zubereitet hatte. So, das noch. Und das nicht. Okay, prima. Hier, warte mal. in, okay. in die Tüte rein. Gut. Haben wir alles? hab schon. Und? Um, Habt ihr auch nichts vergessen? Wobei, was, äh, was machen wir denn mit den leeren Tüten? Na, mitnehmen natürlich. Wir lassen noch keinen Müll zurück. Du kannst sie mir geben, Dick. Neben dem Fahrradständer war ein Papierkorb. Oh, okay. Ja. Hier, weißt du was? Das war richtig schlau von dir, dein Fahrrad dort zu lassen. Ja, oder? Ich <lacht> habe nämlich gar keine Lust mehr durch den Sand zu fahren. Ja, ich auch nicht. Das ist eigentlich doch ganz schön anstrengend. Mhm. Wir können ja bis zur Straße schieben. Okay. Los, kommt. Los oh. geht's. Timmy, du auch? Äh? Mhm. Du hattest dein Rad doch am Fahrradständer angeschlossen, oder nicht? Ja, wieso? Da steht kein Rad. bitte? Oh, oh nein, es ist weg. Was? Ach, das kann doch nicht sein! Ach. Julian, Dick, Anne und George sahen ungläubig auf den Fahrradständer. Dort war kein Fahrrad zu sehen. Nur Anns Fahrradschloss lag durchtrennt auf dem Boden. Das gibt es doch nicht. So eine Gemeinheit! Jemand hat das Schloss aufgeknackt und das Fahrrad gestohlen. Mhm. Oh, wie kann man sowas was Mieses nur tun? Wie soll ich denn jetzt nach Hause kommen? Äh, ich kann nicht auf meinen Gepäckträger nehmen. Auf keinen Fall. Nein. Und schon gar nicht hier auf der Straße. Ach, hm. ich muss wohl laufen. Und wir fahren gleich zu Constable Wilbert und melden den Diebstahl. Mhm. Ganz genau. Äh, Timmy bleibt bei dir, Ann, ja? Oh, na gut, dann bin ich wenigstens nicht ganz alleine. Ja, bis gleich, Ann. Nein. Ja, Constable Wilbert hörte sich den Bericht der Freunde mit gerunzelter Stirn an. Solche Diebstähle passieren leider häufig in letzter Zeit. Es sind so viele Fälle, dass wir es nicht schaffen, jeden Einzelnen zu untersuchen. Heißt das etwa, die Polizei kann nichts gegen diese Fahrraddiebe tun? Doch, natürlich. Wir registrieren alle gestohlenen Fahrräder und gehen jedem Hinweis aus der Bevölkerung nach. Äh, Habt ihr die Rahmennummer des gestohlenen Rades? Nein, aber Anne hat sich diese Nummer bestimmt irgendwo notiert. Gut. Dann ruft ihr hier nochmal mal an und gebt sie durch. Und jetzt fahrt am besten nach Hause. Tante Fanny wartet bestimmt schon auf euch. Ja, okay. Danke trotzdem. Und wiedersehen. Natürlich hatte sich Anne die Rahmennummer notiert und gab sie Constable Wilbur telefonisch durch. Danach setzten sich die Freunde mit Tante Fanny und Onkel Quentin zum Essen. Auch wenn Tante Fanny wieder einige Leckerbissen zubereitet hatte, fehlte die gewohnte Heiterkeit, die sonst im Felsenhaus herrschte. Wie soll ich denn jetzt mit euch oh. Ferien machen? Ich kann euch doch nicht immer hinterherlaufen. Hm. Nein, Wir müssen wohl alle auf das Fahrradfahren verzichten, oder? Aber Ferien ohne Fahrradfahren, aber das geht doch gar nicht. Ähm, ja, können wir nicht ein neues Fahrrad für M kaufen? das wird schwierig, Dick. Im Moment müssen wir eigentlich sparen. Och, Mann. Ja. Wartet mal, da lag doch heute so ein Zettel in der Post. Moment. Hm? Was, Was sind für ein Zettel? Äh, will jemand sein Fahrrad loswerden? Ja. Hier, hier habe ich es. In New Haven gibt es einen Flohmarkt und dort bietet jemand gebrauchte Fahrräder an. Aha. Vielleicht findet ihr etwas Preiswertes. Das ist eine super Idee. Mhm. Und da schauen wir gleich morgen nach. Ja. Und Anne fährt mit dem Bus hin und mit ihrem neuen Fahrrad zurück. Genau. Mhm. Ja. Ja. Und wenn diese gebrauchten Fahrräder auch gestohlen wurden? Oh, guter Einwand. Das könnte zumindest möglich sein. Ein gestohlenes Fahrrad will ich auf gar keinen Fall. Natürlich nicht. Mir fällt noch etwas ein. Unsere Nachbarin, Mrs. Whittaker, hat seit Jahren ein 24 er Damenfahrrad in ihrem Hof stehen. Sie fährt es schon lange nicht mehr und gibt es euch bestimmt gern. Es muss wohl nur repariert werden. Oh, Fahrräder reparieren kann ich. Morgen bekommst du ein schickes Nostalgie-Fahrrad, Versprochen. Ach, das wäre so schön. <lacht> Mrs. Whitaker überließ ihr Fahrrad den fünf Freunden gern. Und dank der Ersatzteile, die in der Garage von Onkel Quentin zu finden waren, bekam Julian den alten Drahtesel schon in einer Stunde wieder flott. Und Anne stieg zu einer Testfahrt auf. Ach, das geht super, Julien. Ja? Ja, vielen Dank. Oh, gerne. Da sind die Ferien ja zum Glück gerettet. Mhm. Ähm, fahren wir wieder zum Strand? Ja. Also, ich würde gerne nach New Haven fahren und mir die Fahrräder auf dem Flohmarkt anschauen. Aber wieso? Ann hat doch jetzt ein Fahrrad. Stimmt, aber willst du denn nicht wissen, was mit dem anderen passiert ist? Ja, aber wieso glaubt ihr denn, dass es bei diesem Händler gelandet ist? Mit Glauben habe ich es nicht so. Hm. Ich wollte einfach mal nachschauen. Nach New Haven brauchen wir ja nicht mal eine Stunde. Mhm. Naja, warum nicht? Dann machen wir eben eine Radtour. Genau. Jeden Tag baden wäre doch auch langweilig, oder? <lacht> du sagst es. Also, los geht's. <lacht> okay. Komm, Timi, okay. los, du auch. Ja? geht's, <lacht> Ja, das war toll. Ja, sehr gut. Schon bald waren sie in New Haven angekommen und dank der Angaben auf dem Handzettel fanden sie auch den Flohmarkt. Sie schlossen ihre Räder an einem Fahrradständer an und zogen los, um zwischen Ständen und Buden nach einem Händler von gebrauchten Rädern zu suchen. Ah. Ah, da vorne stehen Fahrräder. Äh, ja, und wie es aussieht, sogar eine ganze Menge. Mhm. Ja, und was machen wir jetzt? Wir können ja nicht zum Verkäufer gehen und sagen, hallo Sie, können Sie uns sagen, ob Ihre Fahrräder gestohlen sind? Oh, also ich würde vorschlagen, dass wir uns aufteilen und so tun, als wollten wir ein Fahrrad kaufen. Mhm. Und vielleicht finden wir dabei ja dein Fahrrad. Denn. Ja, hoffentlich. Gute Idee, oder? Na, dann mal los. Ja. Nacheinander näherten sich Julian, Dick und Anne den Fahrrädern. George blieb mit Timmy ein wenig am Rande und behielt den Händler im Auge. Merkte er, dass sie gerade seine Ware prüften? Schon nach kurzer Zeit hatte Anne etwas entdeckt. mal ja? her. Okay. Hast du was gefunden? Ich könnte wetten, dass dieses Fahrrad hier meins ist. Aber dein Fahrrad war doch rosa und nicht blau. Ja, aber die Größe, der Sattel, das stimmt alles. Okay. Und sieh mal die Fahrradklingel. Mhm. Die habe ich mir wegen der Blume drauf gekauft. Ja. Und weil sie diesen Kratzer hier hatte, habe ich sie billiger bekommen. Hm. Ja, vielleicht hat jemand den Rahmen neu lackiert. Hm. Der Lack riecht noch ganz frisch. Na, gefällt euch dieses Fahrrad? Ja, schon. Ähm, können Sie uns denn sagen, woher Sie es haben? Hä? Was soll denn diese komische Frage? Also, es sieht so aus, als könnte dieses Fahrrad hier meins sein. Mhm. Es ist mir gestern gestohlen worden. Und es wurde gerade erst neu lackiert. Wahrscheinlich, damit man es nicht gleich wiedererkennt. Riechen Sie doch mal. Wollt ihr mir etwa unterstellen, dass ich gestohlene Fahrräder verkaufe? Was wollt ihr denn damit bezwecken? Naja, Sie könnten mir mein Fahrrad ja wiedergeben. Genau. <lacht> Woher soll ich denn wissen, ob deine Geschichte stimmt? Da könnte ja jeder kommen. Meine Räder sind doch nicht zu Verschenken. Entschuldigung, wenn ich mich einmische. Aber das lässt sich ja leicht überprüfen. Das Rad hat doch bestimmt eine Rahmennummer. Oh. Was, was willst du denn jetzt? Gehörst du zu den beiden hier? Ja. Jetzt habe ich aber genug von euren Unterstellungen. Wenn ihr nichts kaufen wollt, dann verschwindet. Alles klar? Also los. Ich ja gut. George hatte das Gespräch aus der Entfernung beobachtet. Mit diesem Händler war offenbar nicht zu reden. Deshalb entwickelte sie in Sekundenschnelle einen Plan, den sie auch gleich ausführte. Zum Glück wusste der Händler ja nicht, dass sie zu Anne, Dick und Julian gehörte. Nachdem die drei sich entfernt hatten, näherte sich George dem blau lackierten Fahrrad. Entschuldigen Sie. Ja, bitte. Ich würde dieses Fahrrad gern kaufen. Ähm, darf ich jetzt vorher mal Probe fahren? Ja, natürlich, aber nur die Seitenstraße dort entlang und gleich wieder zurück. Okay, ähm, dann mache ich das mal. Äh, aber doch nicht so schnell. Du musst mir jetzt einen Pfand da lassen. Halt! George! Was machst du denn? Bleib stehen! Ach, die steckt mit euch unter einer Decke? Also das ist doch... Diebe! Hilfe! Halte das Mädchen das? dort! Was? Was? Sie Was? hat, hat mich bestohlen! Das, das, Mädchen das Mädchen dort! dort. Sie, hat sie haut mit einem rein. Fahrrad von mir ab. Lass das wird ihr nicht gelesen. George, auf Moped. Ja. Ja. Ach, rein. <lacht> George trat in die Pedale so schnell es ging. Doch schon bald tauchte ein Moped neben ihr auf, überholte sie und zwang sie stehen zu bleiben. Ein Mann stieg ab und verlangte das Fahrrad zurück. Der zweite schnappte George am Arm und brachte sie wieder zum Flohmarkt. Dort wartete bereits ein Polizist, der zur Bewachung des Marktes eingesetzt war. Vorwärts, Junge, da los doch, komm jetzt. Aua, ich komm ja schon mit. Ach. George, was hast du dir nur dabei gedacht? Mhm. Das ist also die junge Dame, die versucht hat, dieses Fahrrad zu stehlen. Richtig. Was heißt denn stehlen? Ich wollte zurückholen, was uns gehört. Das ist Anns Fahrrad. So, und wieso bist du dir da so sicher? Naja, wir, wir wollten die Rahmennummer vergleichen. Aber in diesem Moment hat uns der Händler abgewimmelt. Ganz genau. Äh, darf ich mir das Rad jetzt bitte mal ansehen? Habt ihr die Rahmennummer des gestohlenen Fahrrades denn dabei? Ja, sie steht in meinem Notizbuch. Ähm ja. Hier. Ha. Na gut, dann schau mal nach, bitte. Okay, das haben wir gleich. Ähm Hallo? Wo ist die denn? Während der Händler das Fahrrad festhielt, suchte Dick nach der Rahmennummer. Doch so genau er auch den Rahmen von allen Seiten untersuchte, es fanden sich keine Ziffern, die im Metall eingeprägt waren. Hm. Da ist keine Rahmennummer. Ja, aber das kann nicht sein. Die ist bei meinem Fahrrad direkt unterm Sattel. Hm, tja, bei deinem vielleicht. Bei dem Rad hier eben nicht. Also mir reicht das jetzt. Nummer hin oder her. Eure Freundin hat versucht, dieses Fahrrad zu stehlen. Das ist und bleibt eine Straftat und deshalb kommt sie jetzt mit. Ihr könnt sie ja begleiten, wenn ihr wollt. Was? Aber das ist doch ungerecht. George, beruhig dich. Wir werden das schon aufklären. Kommt jetzt mit. Ja, ich komme ja schon. Richtig so. klar grenzen. ganz Unter den aufgeregten Kommentaren der Flohmarktbesucher wurde George zu einem Polizeiauto geführt. Zum Glück durften Julian Dick und Anne sie zum Revier begleiten, wo sie nach einer kurzen Wartezeit von einem Kommissar verhört wurde. Also erst einmal Georgina Kirin. So heißt du doch, oder? Äh, ja. Was auch immer es mit diesem Fahrrad auf sich hat, eins muss dir klar sein. Um solche Verdächtigungen aufzuklären, informiert man die Polizei. Stell dir mal vor, jeder würde sich Dinge, von denen er meint, sie würden ihm gehören, einfach so nehmen. Wo kämen wir denn dahin? So etwas muss erstens bewiesen und zweitens mit dem aktuellen Besitzer geklärt werden. Aber, äh, der hat doch gar nicht mit sich reden lassen. George, ich glaube, es wäre besser, wenn du jetzt einfach nur zuhörst. Okay. Gut. Ja, ich habe es verstanden. Ich habe einen Fehler gemacht. Das wollte ich von dir hören. Dann lasse ich dich jetzt nochmal gehen. Danke, Herr Kommissar. Aber dass das Fahrrad keine Rahmennummer hat, ist doch trotzdem komisch, oder nicht? Das kann ja gar nicht sein. Jedes Fahrrad hat eine Rahmennummer. Ja, aber meins nicht mehr. Dick hat es doch gründlich untersucht. Äh, tja, stimmt. Mein Kollege hat sowas notiert keine Rahmennummer gefunden. Tja, das wäre allerdings verdächtig. Sie können das ja selbst nochmal nachprüfen. Na gut. Wer weiß, am Ende seid ihr vielleicht wirklich einem Hehler auf die Spur gekommen. Und irgendwie müsst ihr ja auch wieder dorthin kommen, wo eure Fahrräder stehen, nicht wahr? Also, kommt mit. Ach, das ist aber nett von Ihnen. Oh ja, hm? kommt. Und wo ist jetzt der Fahrradhändler? Ich sehe keine Fahrräder. Die, die waren genau hier, auf diesem Platz. Sieht aus, als hätte er sich aus dem Staub gemacht. Ja. ja, mitsamt seiner Ware. Hier liegt nur noch eine alte Luftpumpe. Na, die Sache ist doch klar, oder? Der hat gemerkt, dass wir ihm auf die Spur gekommen sind und ist abgehauen. Vielleicht waren ja alle seine Fahrräder gestohlen. Jetzt mal ganz sachte. Vielleicht habt ihr ja das Rad entdeckt, das euch gestohlen wurde. Vielleicht aber auch nicht. Wir haben noch nicht einmal diesen Einzelfall aufgeklärt. Da wäre ich ein bisschen vorsichtig mit solchen Schlussfolgerungen. Aber warum ist der Fahrradhändler denn abgehauen? Doch bestimmt, weil wir ihn auf die Schliche gekommen sind. Naja, vielleicht hat ihn auch erst eure Entdeckung darauf aufmerksam gemacht, dass ihm jemand gestohlene Räder unterjubelt. Und er wollte seinen Bestand nun erst einmal in Ruhe untersuchen. Ach, werden Sie denn gar nichts tun? Keine Sorge, George. Wir werden dieser Sache schon nachgehen. Aber die beste Maßnahme gegen Fahrraddiebe liegt bei euch selbst. Und welche wäre das? Kauft euch anständige Fahrradschlösser, die man nicht mal mit einem Bolzenschneider aufbekommt. Auch wenn sie schwer sind und mehr Geld kosten. Sie sind der beste Schutz gegen Diebstahl. Verstanden. Danke für den Tipp. Also, macht es gut, Kinder. Alles klar. Mhm. Und George, wenn du wieder mal etwas für die Gerechtigkeit tun willst, denk vorher ein bisschen länger nach. Hm? Ja, Herr Kommissar, auf Wiedersehen. Tschüss. Wiedersehen. Ja. Wiedersehen. Was ist denn ein Bolzenschneider? Das ist eine sehr große, schwere und scharfe Zange mit der man sogar dünne Stahlstangen trennen kann. Wirklich? Mhm. Vielleicht sollten wir uns dieses Werkzeug mal anschauen, um herauszufinden, ob unsere Fahrradschlösser davor sicher sind. Gute Idee. Ich weiß, wo es in New Haven ein Werkzeuggeschäft gibt. Das Werkzeuggeschäft hatten sie schnell gefunden. Und sie entdeckten auch bald die Abteilung mit den Bolzenschneidern. Die größten hatten Hebel von fast einem Meter Länge. Warum sind diese Hebel denn so lang? Ähm, damit sich die Kraft beim Zudrücken verstärkt. Je länger der Hebel, umso mehr Druck wird erzeugt. Aha. Und die mhm. Schnittflächen hier vorne scheinen mächtig scharf zu sein. Ja, lass ja. auf jeden Fall die Finger davon, bevor du dich schneidest. Ja, ja. Hallo. Kann ich helfen? Wir wollten uns so einen Bolzenschneider mal anschauen, um herauszufinden, ob unsere Fahrradschlösser vor ihm sicher wären. Genau. Verstehe. Soll ich mir eure Schlösser mal anschauen? Gern. Das wäre sehr nett, ja. Unsere Räder stehen draußen vor Ihrem Laden. Da. Also, ihr habt zwar nicht die schlechtesten Fahrradschlösser, aber mit diesem Bolzenschneider könnte man sie auf jeden Fall knacken. Aber das ist doch ein riesiges Werkzeug. Es fällt doch auf, wenn jemand damit herumläuft, oder? Tja, das möchte man denken. Aber stellt euch vor, neulich wurde mir so ein Gerät sogar gestohlen. Wie kann man denn so ein großes Werkzeug stehlen? Ja, die haben mich schön in die Falle gelockt. Einer, so ein schmaler, kleiner, mit kurzen braunen Haaren und einem richtig netten Gesicht, der ließ sich alle möglichen Werkzeuge von mir zeigen. Ich habe erst viel später verstanden, dass das nur ein Ablenkungsmanöver war. Aber, aber das heißt, während der eine Mann mit ihm geredet hat, hat ein anderer den Bolzenschneider geklaut? Ganz genau. Wahnsinn. Der Komplize hatte einen großen Rucksack dabei. Ich dachte noch, dass ich den im Auge behalten müsste. Aber wegen des anderen bin ich mehrmals ins Lager gegangen, um etwas zu holen. Und da muss dieser zweite Mann den Bolzenschneider eingesteckt haben. Ja, und die Flex auch. Was ist denn eine Flex? Eigentlich heißt es Winkelschleifer. Hier. So ein Gerät ist das. Damit kann man Metall schleifen. Kann man damit vielleicht auch eingestandte Nummern wegschleifen? Ganz bestimmt. Naja, also Also, die Werkzeuge bin ich jetzt jedenfalls los. Aber Sie haben doch bestimmt Anzeige erstattet? Ja, natürlich. Aber was soll die Polizei machen? Ich hatte weder Namen noch Adressen. Aber Sie können den einen der beiden Männer doch sehr gut beschreiben. Ja, und? Wegen zwei gestohlener Werkzeuge wird noch keine Personenfahndung eingeleitet. Schön. Okay. Ja. Ein Bolzenschneider und eine Flex. Das sind doch genau die Instrumente, die ein Fahrraddieb brauchen würde, oder? Ja. Das kann man so nicht sagen. Diese Werkzeuge braucht fast jeder Handwerker und ich verkaufe von beiden auch mehrere in einer Woche. Ja. Also... Du hast doch jetzt nicht gedacht, dass die Männer, die diese Werkzeuge gestohlen haben, Fahrraddiebe waren, oder Dick? Doch, Julian. Manchmal mache ich mir tatsächlich eigene Gedanken. Ja, aber dann würden sie doch unnötig auf sich aufmerksam machen. Ach. Na, Jungs, nun fangt doch nicht an, noch zu streiten. Ihr solltet euch lieber in ein Fahrradgeschäft begeben und bessere Fahrradschlösser kaufen. Ich fürchte, dafür haben wir momentan nicht genug Geld in der Tasche. Fahren wir erstmal zurück nach Kirin und fragen Tante Fanny und Onkel Quentin, ob sie uns da helfen können. Aber nicht ohne vorher etwas zu essen. Oder wollt ihr, dass ich auf dem Rückweg vom Fahrrad falle? Natürlich <lacht> ja. nicht. Besser nicht. Und für ein Imbiss reicht unser Taschengeld auf jeden Fall. Oh. Na dann, lasst es euch schmecken. Oh, Dankeschön. Danke. <lacht> auf Wiedersehen. Wiedersehen. Und alles Gute. In einer kleinen Seitenstraße fanden sie ein Bistro, wo sie ein paar Sandwiches und Limonade kauften. Weil das Wetter so schön war, setzten sie sich an einen Tisch, der vor dem Laden auf dem Bürgersteig stand. Also, was mir nicht aus dem Kopf geht. Mhm. Gibt es wirklich Menschen, die sich Teures und, und, und so riesiges Werkzeug kaufen und, und mit sich herumschleppen, um Fahrräder von anderen Menschen zu stehlen? Mhm. Vor allem Räder, die von ihren Besitzern meist dringend gebraucht werden. Eben. Das ist wirklich eine der obermäßigsten Gemeinheiten, die ich mir vorstellen kann. Sag ich ja, ich das doch. stimmt. Seht mal den Kastenwagen da drüben. Ha? So einen hatte doch unser Großvater, der Tüchler. Er hat damit seine Möbel ausgeliefert. Ja, stimmt. Und dass es diese Transporter noch gibt? Er hat angehalten. Die Freunde sahen zu, wie dieser Wagen am gegenüberliegenden Straßenrand hielt. Sie hörten, wie auf der Seite, die sie nicht sehen konnten, eine Schiebetür auf und wieder zugeschoben wurde. Dann fuhr der Wagen wieder weg. Das war ja ein kurzer Aufenthalt. Mhm. Wartet mal, da stand doch ein Fahrrad. Oh, wirklich? Ich bin mir ganz sicher. George rannte, gefolgt von Timmy, zur anderen Straßenseite. Dort lag ein aufgeknacktes Fahrradschloss. Doch nicht. Die haben direkt vor unserer Nase ein Fahrrad gestohlen. Also, Worauf warten wir noch? Nichts wie hinterher. Ja, ja beeilen wir uns. Ich hab und los, ja. los end schnell. Ja, ich komme hier schon. Die Freunde sprangen auf ihre Räder und jagten den Kastenwagen hinterher. Der erreichte eine Hauptstraße, fädelte sich dort in den dichten Verkehr und kam vor einer Ampel zum Stehen, sodass die Freunde allmählich an ihn herankamen. Doch dann schaltete die Ampel auf grün. Der Wagen fuhr an und rollte in einen Verkehrstunnel, der für Fahrräder gesperrt war. Mist! Der ist weg. Ja. Konnte einer von euch das Nummernschild erkennen? Nee, dafür war ich leider nicht nah genug dran. Ich auch nicht. Oh Mann. Dann war diese Verfolgungsjagd ganz umsonst. Naja, immerhin haben wir gesehen, auf welche Schnellstraße sie gefahren sind. Stimmt. Da auf dem Schild steht, wohin sie führt. Mhm. Uh, Wellington. Ja. Das ist ein Vorort von New Haven. Ah. Ziemlich überschaubar. Na dann, schauen wir doch mal, ob wir den Kastenwagen dort wiederfinden. Aber wir dürfen doch nicht durch den Tunnel fahren. Nein? Also ich glaube, es gibt einen Radweg dorthin. Oh, äh, los, komm mit. Na, ja. War. George hatte den Radweg nach Wellington bald gefunden und es dauerte auch nicht lange, bis sie den kleinen Vorort erreicht hatten. Er bestand aus einer Ansiedlung einfacher Einfamilienhäuser, die sich an ruhigen Straßen aneinanderreiten. Sie fuhren eine Straße nach der anderen ab und schließlich entdeckten sie auf einem kleinen Parkplatz in der Nähe eines Waldes tatsächlich einen Kastenwagen. Das muss er sein. Ganz sicher? Meinst du? Und wenn es hier mehrere solcher Wagen gibt? Wartet mal. Die meisten Fahrräder werden doch bestimmt eher in der Nacht gestohlen, oder? Vermutlich schon. Wieso? Ja, also, wenn es wirklich der Wagen der Diebe ist, dann kommen sie ja vielleicht bald wieder, um nochmal auf Beutezug zu gehen. Ah. Stimmt. Ja. Wir könnten uns da drüben im Wald verstecken und warten. Vielleicht lohnt es sich ja auch ein bisschen aufmerksamer durch dieses kleine Nest zu spazieren. Hm. Vielleicht entdecken wir ja noch was Verdächtiges. Das können wir beide doch machen, Dick. Und Julian, George und Timmy bleiben hier. Alles klar. Mhm. So machen wir es. Okay. Prima. Bis später, Bis später. Ja. Während Julian, George und Timmy sich im Wald versteckten, fuhren Dick und Anne wieder in den Ort hinein, schlossen ihre Fahrräder ab und machten sich auf den Weg, um nach Spuren von Fahrraddieben zu suchen. In kurzer Zeit hatten sie schon zwei Fahrradschlösser entdeckt, die an verschiedenen Stellen auf dem Boden lagen. Das sieht verdächtig nach aktiven Fahrraddieben aus. Mhm, das stimmt. Lange sehen wir aber nichts mehr. Es wird bald dunkel. Also noch geht es. Schau mal hier. Ach. Nummer drei. Oh, das gibt's doch nicht. Siehst du? Mhm. Wieder ein geknacktes Fahrradschloss. Oh je. Yeah. Dick, ha? da kommt jemand. Such dir was Bestimmtes? Es sieht so aus, als wurden hier in letzter Zeit einige Fahrräder gestohlen. Ach so, ja. Das kommt leider häufig vor. Tschüss. Ha? Tschüss. Und weg ist der... Die Sache hat ihn ja nicht besonders interessiert. Dick. Hast du gesehen, was der Mann in seiner Einkaufstasche hatte? Nein, wieso? Das waren lauter Dosen mit Sprühlack. Echt? Mhm. Mit Sprühlack könnte man Fahrräder neu lackieren. Ja, eben. Sollen wir ihm mal nachgehen? Gute Idee. Aber er darf uns nicht bemerken. Mhm. Anne und Dick warteten, bis der Mann sich etwas weiter entfernt hatte und liefen ihm dann hinterher. Nach einer Weile bog er in eine Auffahrt neben einem Haus ein und verschwand dahinter. Dick und Anne warteten einen Moment und gingen dann vorsichtig an der Hauswand entlang. Die Auffahrt führt in einen Hinterhof. Vielleicht lackiert er dort die gestohlenen Fahrräder neu. Ich schieb mich mal an der Wand entlang, bis ich etwas sehe. Hm? Bleib hinter mir. Mhm, okay. Dick war nur noch wenige Zentimeter von der Ecke des Hauses entfernt. Vorsichtig schob er seinen Kopf nach vorn, um sehen zu können, was im Hof vor sich ging. Schließlich erhaschte er einen Blick darauf. Doch was er sah, hatte nichts mit einem Fahrraddiebstahl zu tun. Wieso? Der Mann besprüht ein Klettergerüst. Ach so. Dann ziehen wir uns am besten unauffällig wieder zurück. Ja, genau. Darf ich fragen, was ihr hier treibt? Äh, äh, wir? Gar nichts. Wir wollten nur etwas nachschauen. Mhm. Etwas nachschauen? Ich habe euch aus meinem Küchenfenster beobachtet, wie ihr euch an der Wand entlang geschoben habt. Das sah ganz und gar nicht wie bloß mal nachschauen aus. Es ist wohl am besten, wenn ich die Polizei rufe. Was? Nein, äh, bitte nicht. Das ist ein Missverständnis. Wirklich. Und dass letzte Woche ein Fahrrad aus unserem Hof gestohlen wurde, das ist wohl auch ein Missverständnis. Aber genau deshalb sind wir doch hier. Ihr gibt es auch noch zu. Ihr wollt unsere Fahrräder stehlen. Nein, ich Genau. Und wir haben Enns Fahrrad neu lackiert auf dem Flohmarkt entdeckt. Und als wir Ihren Nachbarn mit den Farbdosen gesehen haben, da, da … Habt ihr gedacht, dass ich ein Fahrraddieb bin? Stellen Sie sich mal vor, die beiden haben mich verfolgt. <lacht> Sowas ist mir ja noch nie passiert. Na ja, wir wollten nur einen Verdacht überprüfen. Ach, entschuldigen Sie bitte. Es hm. wäre wohl besser, wenn ihr solche Dinge der Polizei überlasst. Aber die schafft es nicht mehr, sich um alle Fälle zu kümmern. Und ist auf Hinweise aus der Bevölkerung angewiesen. Das heißt doch aber nicht, dass ihr jetzt jedem Unschuldigen hinterher schnüffeln soll. Naja, nun ist ja alles geklärt. Und ihr geht am besten wieder nach Hause. Hm? Ja. Da haben Sie vollkommen recht. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Währenddessen saßen Julian, George und Timmy hinter Bäumen verborgen und spähten durch die Dämmerung. Ihre Fahrräder hatten sie ebenfalls im Wald versteckt. Sag mal, Julian, was machen wir eigentlich, wenn jetzt wirklich jemand kommt und mit dem Wagen davon fährt? Dann versuchen wir dran zu bleiben. Und sobald wir einen handfesten Beweis haben, dass es die Fahrraddiebe sind, rufen wir die Polizei an. Okay, das Kennzeichen haben wir ja schon mal. Mhm. Achtung! Da kommt wirklich jemand. Das sind zwei Männer. Okay. Hast du den Schlüssel? Klar doch. Ich bleib gleich hinten. Logo. No, Sie steigen ein. No. Und fahren los. Also Julian und George warteten, bis der Wagen vom Parkplatz gerollt war, schoben ihre Fahrräder aus dem Wald und fuhren dem Kleintransporter hinterher, der innerhalb der Ortschaft nicht sehr schnell fahren durfte. Nach einer Weile bemerkten sie, dass er langsamer wurde und an einer Straßenlaterne anhielt. Ich glaube, da vorne stehen die Fahrräder von Dick und Anne. Oh nein, wollen Sie dir etwa stehlen? Das müssen wir verhindern. Timmy ist schon auf dem Weg. Hinterher! Schneller! Los, komm! Okay. Ein Mann war aus dem offenen Kastenwagen gesprungen mit einem großen Bolzenschneider in der Faust und hatte blitzschnell das Fahrradschloss von Dick geknackt. Er wollte das Rad gerade in den Laderaum heben. Als Timmy angerast kam, ihn ansprang und bellte. Hektar, da! Hau ab, du blöder Töter! Was ist denn los, Greg? Ach, da ist ein Hund, Jason. Der macht ein Riesentheater. Ach, Hunde, die Wellenweißen weißen. Schnapp dir das Rad und spring auf, Mann. Halt sie ihn verpassen? Lassen sie sofort das Fahrrad stehen. Das gehört meinem Bruder. Alter, was seid ihr denn? Fahr los, Jason. Gib Gas. Dem Diebwach ist gerade so gelungen, mit Dicks Fahrrad im Kastenwagen zu verschwinden. Der Fahrer startete sofort und raste in Höchstgeschwindigkeit davon. Im selben Moment kamen Dick und Anne am Schauplatz an. Was ist denn hier los? Dein Fahrrad wurde gerade gestohlen und zwar Was? mit dem Kastenwagen. Ja. Oh nein, oh. und der ist weg. Ja, aber wir haben jetzt den endgültigen Beweis, dass mit diesem Wagen eine Diebesbande am Werk ist. Auf jeden Fall sind es zwei. Einer fährt und oh. der andere knackt die Schlösser und hebt die Fahrräder in den Wagen. Ganz genau. Und wie soll Dick jetzt nach Hause kommen? Der letzte Bus nach Kirin ist längst abgefahren. Tja. Im Moment würde mich viel mehr interessieren, woher diese Gauner gekommen sind. Hm. Es scheint ja, dass sie sich wirklich in diesem Ort aufhalten. Was bedeutet, dass wir ihnen ziemlich dicht auf der Spur sind? Mhm. Und an der würde ich jetzt auch sehr gerne dranbleiben. Ja. Glaub, was ist denn mit Timmy los? Hm. Also, nicht alles täuscht, dann hat er schon eine Spur. Ja, klar. Er war einem dieser Schurken ja gerade ganz nah. Da, dann kann er Witterung aufnehmen. Ja. Aber der Dieb war auf dem Weg hierher, im Auto. Oh. Oh. Stimmt, wir müssen zurück zum Parkplatz, wo sie eingestiegen sind. Dorthin sind sie ja zu Fuß gelaufen. Gute Idee. Also los, kommt hin. Okay. Die Freunde kehrten zum Parkplatz zurück und ließen Timmy dort den Boden beschnuppern. Tatsächlich schien er schon bald die Geruchsspur des Fahrraddiebes wiedergefunden zu haben und folgte nun zielstrebig einer Fährte. Die Freunde gingen ihm nach. Die Fahrräder, die ihnen verblieben waren, schoben sie neben sich her. Was für ein Glück, dass wir Timmy haben. Er scheint wirklich herauszufinden, woher diese Diebe gekommen sind. Klar doch. Wenn er einmal eine Spur aufgenommen hat, dann gibt es nichts, was sie wieder davon abdrängt. So sieht's aus. <lacht> da, warum ist er denn jetzt stehen geblieben? Äh, hä? Timmy war in eine dunkle Gasse gelaufen und stand jetzt vor einer Tür. Links und rechts von ihr schimmerten zwei erleuchtete Fenster in die Dunkelheit. Dahinter war ein Gastraum mit einem Tresen an dem ein paar Personen standen. Das sieht aber nicht nach einem Versteck von Dieben aus. Nee, das scheint eher das einzige Bistro von Wellington zu sein. Kommisch, vielleicht hat Timmy sich geirrt. Timmy irrt sich doch nicht. Ich schaue mir die Sache mal genauer an. Okay, dann ziehen wir uns zurück. Das muss ja niemand auf uns aufmerksam werden. Alles klar, kommt hier herüber. Okay. Schön leise sein Timmy. Ich bin gleich wieder bei euch. Ja, okay. Bis gleich. Julian, Dick, Anne und Timmy schlichen hinter die Ecke des Hauses, wo sie auch die Fahrräder abstellten, und warteten dort auf George. Sie kommt wieder. Oh. Also, das ist sehr interessant. Hast du was Verdächtiges gesehen? Vielleicht. Erinnert ihr euch noch, wie der Werkzeugverkäufer den Dieb beschrieben hat, der ihn abgelenkt hat? Ja, klar. Ja, klein, schlank. Dunkelbraunes, kurzes Haar mhm. und ein nettes Gesicht? Ja. Ganz genau. Und da drin sitzt ein Mann an Präsen, auf dem diese Beschreibung passt. Aha. Naja, die könnte allerdings auf ziemlich viele Männer passen. Oh, stimmt auch wieder. Ja. Aber wenn er zu den beiden anderen gehört, dann wäre das eine Erklärung dafür, warum Timmy uns hierher geführt hat. Genau. Vielleicht waren die drei eben noch gemeinsam hier. Dann sind zwei auf einen neuen Beutezug gegangen und … Und der hier könnte der Handwerker sein, der sich um Schleifen und Lackieren kümmert. Ja. Ja, vielleicht habt ihr recht. Sollten wir da nicht langsam mal die Polizei anrufen? Gute Idee. Mhm. Da drüben steht sogar eine Telefonzelle. Okay, ich mach das. Wartet hier. Ist gut. Hallo, hier ist Julian Kieran. Wie können wir Ihnen helfen? Wir haben einen Fahrraddiebstahl beobachtet. Die Diebe sind mit einem Kastenwagen unterwegs und haben damit das Fahrrad von meinem Bruder geklaut. Ach, wirklich? Das Kennzeichen ist BS63FLE. Hm. Und äh, wo bist du jetzt? In, in Wellington. Vor einer Bar, in der sich vermutlich ein Komplize der Diebe aufhält. Streifenwagen zu euch schicken kann, dann könnt ihr denen alles noch mal genau erklären. Okay, alles klar. Danke. Julian! Hä? Schnell! Der Mann hat gerade die Bar verlassen. Echt? Wir müssen sehen, wohin er geht. Klar doch. Aber jemand muss hier sein, wenn die Polizei kommt. Vielleicht kann Anne mit Timmy hier bleiben. Anne war einverstanden und so gingen Julien, Dick und George dem verdächtigen Mann hinterher. Der bog einmal um die Ecke, lief durch eine Hofeinfahrt, durchquerte einen Hinterhof und stieg an dessen Ende eine Kellertreppe hinab, öffnete die stählerne Kellertür, schlüpfte hinein und schloss mit einem Schlüssel zweimal hinter sich ab. Sie schlichen an die Stahltür, um zu lauschen. Schon bald drangen Maschinengeräusche durch die Tür. auf, wenn das mal keine Flex ist. Ja, Volltreffer. Das dachte ich heute auch schon mal. Und dann war es doch nur ein harmloser Hobbyhandwerker. Können wir nicht irgendwo in den Keller hineinschauen? Der ist mit einer Stahltür verschlossen. Vielleicht finden wir noch einen anderen Weg. Schauen wir mal nach. Gut. Vorsichtig und leise schlichen die drei um das Gebäude herum. Hinter einigen Sträuchern verborgen, entdeckten sie eine Kellerluke. Die scheint schon ziemlich alt zu sein. Ja. Und hier ist ein Knauf. Was auf. Auf. Pass auf? Passen wir da durch? Bestimmt. Versuch du es zuerst, George. Okay. Geht's? Ja. Vorsicht! Hm. Nacheinander schlüpften Julian, Dick und George durch die Kellerluke. Sie landeten in einem Kellergang, in den sie mit Juliens Taschenlampe leuchteten. Am Ende des Ganges entdeckten sie eine hölzerne Tür, hinter der sie die Geräusche des Winkelschleifers ausmachten. Als sie diese Tür vorsichtig öffneten, quietschte sie, wurde aber zum Glück vom Maschinenlärm übertönt. Hinter der Tür sahen die drei zahlreiche Fahrräder. Und hinter den vielen Fahrrädern entdeckten sie den Mann, den sie verfolgt hatten. Mit Arbeitshandschuhen und Schutzmaske bearbeitete er ein Fahrrad mit seiner Maschine. Und an einer Vorrichtung hing ein glänzend roter Fahrradrahmen, von dem alle Einzelteile, wie Lenker, Räder und Kette abmontiert waren. Julian, George und Dick hockten sich hinter den Rädern auf den Boden, sodass sie vor dem Blick des Mannes verborgen waren. So viele Fahrräder. Ob die wirklich alle gestohlen sind? Der Rahmen, der dort hängt, ist jedenfalls gerade neu lackiert worden. Sie doch mal, wie es mit den Rädern vor uns aussieht? Können Sie sehen, ob die rahmen weggeflext wurden? Moment! Äh, äh, äh, äh, ja, hier! Ja. Das ist doch nicht neu lackiert. Da kann man hier schnell sehen, wo die Nummer abgeschleift wurde. Siehst du? Äh, bei mir auch. Ja! Und hier auch. Jetzt haben wir wirklich genug Beweise. Los, gehen wir! Die Fahrraddiebe. Hey, Henk. Mach die Flex aus. Hä? Äh? Was wollt ihr denn jetzt schon hier? Ach, wir haben ein dickes Problem, Mann. Die Polizei war bei Jeff. Ja, dem Fahrradhändler? Auf wem sonst? Die haben alle Räder mitgenommen, die keine Rahmennummer mehr hatten. Ja, und Jeff steigt aus, sagt er. Ist ja blöd. Wie kriegen wir die Räder denn jetzt los? Wenn das mal unsere einzige Sorge wäre. Vielleicht sind wir schon komplett aufgeflogen. Äh, wieso? Oh, da waren so zwei Kinder mit einem Hund. Wir hatten uns gerade ein Rad geschnappt. Da kommen die plötzlich wie aus heiterem Himmel und machen Stress. Wir konnten gerade so weg. Ja, aber die haben garantiert auf unser Kennzeichen geachtet. Wenn die jetzt die Polizei anrufen. Ja? Oh, oh, das ist heiß. Das ist sogar sehr heiß. Oh, hast du es hm. jetzt auch kapiert? Wir müssen abhauen. Und zwar am besten sofort. Habt ihr das gehört? Die wollen fliehen. Ja, jetzt gleich. Der Wagen steht schon auf dem Hof. Aber da passen doch gar nicht alle Räder rein. Ach, wir laden die teuersten auf und dann ab die Post. Na, Na los, oh. du Trantüte. Leg deine Flex weg und such die besten Stücke raus. Mountainbikes und solche. Äh, ja, ja, ja, mache ich. Äh, Nimm das hier. Ja. Und das. Geht her. Äh, Danke, Und das auch. Ja, los. Wir müssen weg. Er Sieht uns doch gleich. Ja, aber vorsichtig. Einer nach dem anderen. Und schön unten bleiben. George, du als erst. Okay. Der Dieb, der die Fahrräder aussortierte, kam den drei Freunden immer näher. Noch hatte er sie nicht entdeckt. George duckte sich und lief auf zehn Spitzen zur Holztür, schlüpfte hindurch und verschwand im Gang, der zur offenen Kellerluke führte. Kaum hatte sie es geschafft, folgte ihr Julian. Dick trat die Flucht als letzter an. Der Dieb war nun schon sehr nah. Dick lief los und stolperte über eine herumliegende Fahrradkette. So ein Mist! Nanu! Was ist denn das? Alter, ich glaub's ja nicht. Männer! Er hat sich ein Junge versteckt! Na, warte! Nein! Halt stehen bleiben, Mensch. Zwei Männer schoben sich durch die Fahrräder und kamen dick hinterher. Er war schon im Flur und der Kellerluke ganz nahe, als die beiden durch die Holztür stürmten und auf ihn zurasten. Die Luke war seine letzte Chance, denn die Männer waren zu groß, um sich dahin durchzuzwängen. Halt! Den kriegen wir noch! Julian! Dort! Hilfe! Die sind hinter mir her! Die sind hier! Ja, schnell! Spring hoch, dann zieh ich dich raus! Okay! Da! Gut, ich hab dich! Gib mir deine Hand! Ich hier drin, Ich hab ihn dir! Hey! Los doch, Dick! Zieh mein Bein los! Ja! ja. Au! Au! Oh. Los, Was? komm, noch ein Stück! Los! So, geschafft! Das war knapp. Oh, meine oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Seht zu, dass wir von diesem Hof kommen. Ja. Schnell, Beeilung, Leute. Julian, Dick und George rannten zu Anne, die noch immer mit Timmy bei den Fahrrädern neben dem Bistro stand. Anne, was ist mit dem Streifenwagen? Jetzt war noch keiner da, aber was ist denn los? Die Bande will abhauen. Ja. Sie laden nur noch ein paar Räder in Ihren Wagen und dann wollen Sie los. Okay, aber wir lassen Sie dieses Mal nicht hinkommen. Oh nein, seht doch mal da vorne auf der Straße. Das ist der Kastenwagen. Sie fahren schon. Sie fahren Richtung Kräfte. Los, kommt. Ich nehme dein Fahrrad, okay, Ann? Ja, gut. Ich rufe die Polizei noch mal an. Okay. Komm, mir. Oh. Sie, es ist wirklich dringend. Die Fahrraddiebe sind auf der Flucht. Was? Sie haben gestohlene Fahrräder mitgenommen. Julian, Dick und George bleiben an ihnen dran. Der Streifenwagen ist schon unterwegs. Bleib, wo du bist. Ja, mach ich. Sie soll nicht da sein, Timmy. Ach, hoffentlich beeilen die sich. Währenddessen rasten Julian, George und Dick dem Kastenwagen hinterher. Als die Gauner merkten, dass sie verfolgt wurden, gaben sie Gas und fuhren viel schneller, als sie durften, aus der Ortschaft heraus. Dann verlief die Straße in einer sehr langgezogenen Kurve zur Küste hinab. Aber George kannte eine Abkürzung durch den Wald, die sie mit ihren Rädern nahmen. Oh, hier sind aber viele Wurzeln. Und oh oh, das mit Fahrrad. Oh, das ist doch dunkel. Zum Glück gehen unsere Lampen. Haltet durch, da unten ist schon die Straße. Die drei holperten mehr als sie fuhren über Stock und Stein und knorrige Wurzeln und erreichten so den unteren Rand des Waldstückes. Zur Straße hin ging der Waldboden in eine steile Böschung über. Schon konnten sie den Kastenwagen sehen, der in einiger Entfernung um die Spitze der Kurve fuhr. Kommen Sie schon. Und was machen wir jetzt? Wie geht ein umgestützter Baum an einem anderen? Wir könnten ihn aufrichten und so kippen, dass er auf die Straße unter uns fällt. Super Idee, aber ja. das schaffen wir nur zu dritt. Ja, also los. Schnell. So. Zu... Leicht. Eins, zwei, drei, drei. Und, oh. ah. Ah. Mit vereinten Kräften richteten sie den angelehnten Baum auf, drehten ihn in die richtige Richtung und ließen ihn auf die Straße hinunterfallen. Da kam der Kastenwagen auch schon heran und musste in letzter Sekunde abbremsen. Wütend stiegen die Männer aus und versuchten, den Baum von der Straße zu zerren. Doch seine Wurzeln hatten sich in den Sträuchern der Böschung verfangen. Mit viel Fluchen und der Schrei kämpften die Männer mit ihrem Hindernis. Okay, was machen wir denn, wenn sie schaffen? Wir müssen noch so einen Baum finden. Hier ist aber keiner mehr. Hört doch mal. Die Polizei. Ein Glück. Anne hatte den Constables im Streifenwagen sehr schnell klarmachen können, dass sie sofort wieder losfahren mussten, wenn sie den Wagen der Diebesbande noch einholen wollten. Nun näherte sich das Polizeiauto in höchster Geschwindigkeit. Nein. Wir müssen abhauen! Wie denn ohne Auto? Lauf, Mann! Äh. Hilfe! Ein Hund! Ich Heute Abend! Oh, oh, hilft mir doch! Jason, komm weiter! Aua! gewischen Sie uns auch noch! Wir können Crack doch nicht allein hier lassen! Jetzt komm schon! Hier geblieben! Stehen bleiben! Und Hände hoch! Timmy hielt den einen Gauner am Hosenbein fest. Und die beiden anderen liefen so spät los, dass die sportlichen Constables sie schnell einholen konnten. Schließlich wurden alle drei Fahrraddiebe in Handschellen gelegt. Und nach einer ersten Durchsuchung des Kastenwagens bestand kein Zweifel mehr, dass es sich um Diebesgut handelte. Hier scheint kein einziges Fahrrad eine Seriennummer zu haben. Die sind alle weggeflext. Nur das hier hat noch eine. Das, das ist meins! Ja, das, das haben sie vor unseren Augen gestohlen. Das beweist uns erstmal. Spielt euch bloß nicht auf! Sie sind ganz still. Setzen Sie sich in den Wagen. Wird's bald. Na ja, Mann, Ach, diese blöden Göhren. Na los. Dein Fahrrad bekommst du natürlich zurück. Doch ein Glück, dann können wir ja gleich nach Hause fahren. Auf der richtigen Straße sind wir schon mal. Bis Kirin sind es ja nur ein paar Kilometer. Moment, vorher würde ich mich noch mal ordentlich bei euch bedanken. Hier in der Gegend werden bestimmt viele Leute froh sein, dass diese Bande endlich aufgeflogen ist. Ja. ja. Oh, ja. <lacht> Zumindest sollten jetzt deutlich weniger Fahrräder gestohlen werden. Mhm. Bekomme ich mein Fahrrad denn auch zurück? Es war bei diesem Händler vom Flohmarkt. Dann steht es jetzt bestimmt im Lager der Polizei und wartet dann auf dich. Hast du denn jetzt eins? Ja, zum Glück. Dank Julians Reparaturkünsten. Tja, Na also fahren wir. Tante Fanny macht sich bestimmt Sorgen. Dafür wird sie sich umso mehr freuen, wenn sie uns wieder sieht. Aha. Na dann nee. mal los, ne? Äh? Ja. Los, okay. komm, Timi. Wiedersehen und noch schöne Ferien. Danke. Dankeschön. <lacht> Wiedersehen. <lacht> Wiedersehen. <lacht> Wir sind die Freunde, Julie, Dick, Anne und George. Und Timi, der Hund. Wir sind die besten Freunde, ja. Yeah. Dokąd wędzimy się und wieczorem? Czy to nie jest zabawne? Czy to nie jest zabawne? Czy to